Drága Atyám, annyira köszönöm neked, hogy valóban valóságos vagy az életünkben, hogy megmentetted a lelkünket, meghaltál értünk, és, és az örökké valóságig vezetni fogsz minket. Köszönjük neked a bizonyságot és meg a dicsőítést is, és annyira jó a te jelenlétedben lenni. Jó lecsendesedni előtted, és jó hozzád kiáltani, és egyetlen csak... Előtted lenni és veled lenni. Arra kérlek, hogy most te nyisd meg az én számot is, Uram, és az üzenetet te vidd el a szívünkhöz. Kérlek, hogy teted valóságossá, teted élővé, és te változtass meg által az életünket. Gyere és szólj hozzánk a lelked által, tanítsd minket, vezes most is minket, és, és bármi, ami elterelni a figyelmünket, azt te tartsd távol tőlünk. Rádbízjuk ezt az időt, és szeretnénk, hogyha te dicsőlnél meg benne, és én is csak elmondom, hogy szükségem van rád. Kérlek, hogy valóban Te tölts be a lelkeddel, és Te szólj általam. A Te nevedben kérlek erre. Amen. Egy olyan témáról fogok beszélni, ami mostanában eléggé tapétán van az én életemben is. Meg, mert a Melindának mondtam, hogy sose szokott előfordulni, hogy eddig még hogy ismételtem egy-egy üzenetet, hanem mindig külön felkészültem mert arra, hogy Isten mit szeretne azoknak mondani, akikkel tanítok. Viszont ez egy olyan üzenet, amit most fogok harmadszor kb. elmondani. És, és Isten az, aki azt mondta, hogy ezt viszont ismételni kell. Szóval most is elkerestem őt, de azt gondolom, hogy fontos üzenetről van szó. És ő szeretné, hogyha megismétlődne. És szerintem olyan dolgokat is fogok mondani, vagy, ami nem lesz új. De, de mégis sajlamosak vagyunk megfeledkezni róla. Illetve főleg olyan dolgok, ami új nem lesz. És azt hiszem, hogy mindannyian nagyon vágyunk arra, hogy győzedelmes keresztény életet éljünk, hogy valóban élvezzük mindazt, ami a miénk lehet Krisztusban, és hogy tényleg az ő dicsőségére éljük a mindennapjainkat. És egy kicsit azt fogjuk megnézni, hogy ezt hogyan lehetséges. És egy kis doktrinai alapot is adok hozzá. A rómaiakhoz írt levél ötödik részétől a nyolcadikig beszél nagyon sokat arról, hogy hogyan is éljük ezt a mi életünket keresztényként. Én a legtöbb verset egyébként kinyomtattam, mert sokkal nagyobb és könnyebb elolvasnom, mint a Bibliában van. És majd elég sok verset veszünk innen, de előbb csak így átmesélném. Ugye a, a alapként, hogy az ige ugye azt tanítja, hogy Isten az embert egy hármasságnak teremtette testnek, léleknek és szellemnek. A lélekhez tartozik ugye a tudatunk, az akaratunk, az érzésvilágunk például és a szellemünk az, ami meg Istennel kapcsolódik, és amikor Ádám meg Éva bűnbe estek, ez a szellem volt ez az, ami azonnal meghalt, megszakadt ez a kapcsolat Istennel, és ugye Isten úgy teremtett minket, hogy a szellem uralkodjon azon keresztül Isten, ugye a szellemünkön, keresztül a lelkünk és a testünk felett. És, és amikor bűnbes és megtörtént, akkor ez a szellem meghalt és megfordult a sorrend és a testünk kezdett uralkodni az életünkben, ugye és erről beszél a római közért levél és hogy a, a, aki még nem hívő vagy csak megszületett vagy testben van és test szerint gondolkodik annak a kívánságai irányítják és és annak a betöltésvel foglalkozik. Na már most és ezt örököltük, és mindannyian így jövünk a világra, halottan és bűnös természettel. Úgy, hogy a szellemünk az halott, és, és nincs kapcsolatban Istennel. És ez egy borzasztó rossz hír, de Isten azért nem csak ezt mondja el nekünk, hanem ott a jó hír is, hogy azt mondta, hogy újonnan kell születnünk, hogy meglássuk az ő országát, hogy ez a szellem életre kell, hogy keljen. És, és amikor az ő lelke belénk költözik, akkor ez megtörténik. És ez azáltal van, ugye, hogy ő a kereszten elszenvedte a büntetést a bűnökért, amik elválasztottak tőle. És amikor mi hittel hozzájövünk, befogadjuk őt, akkor a lelke belénk költözik, és életre kelti a mi szellemünket is, és helyreáll az a kapocs isten és ember között. Na, mert most ugye a római levél ezt taglalja, és utána az tőle a nyolcadik részig arról beszél, hogy akkor most már keresztényként, akik így életre keltünk, és kapcsolatban vagyunk Istennel, de még a mennyben nem vagyunk, hogyan is éljünk. És a hatodik rész utána arról beszél, hogy Krisztusban most már szabadok vagyunk arra, hogy tényleg Isten szerint éljünk. Ne test szerint, hanem az ő lelke szerint. Tehát, hogy egy új életben járjunk. és Csak egy verset szeretnék felolvasni onnan a hatodikat. Tehát, hogy láttuk azt, hogy amikor Krisztushoz jöttünk, először is Isten megszabadított minket a bűnnek a, a, a büntetésétől. Ugye azt Jézus elvitte a kereszten. De itt a hatodik rész, hatodik versében azt is látjuk, hogy megszabadított minket a földi életben a hatalmától is. Azt mondja, hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön, vagy hatástalanítasson a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, vagyis ne legyünk a rabszolgái. Tehát nem kell, hogy belesünk a bűnökbe, amik kísértenek minket. Na már most, jó, ezt látjuk, hogy szabadok vagyunk így élni, de utána nagyon a hetedik rész, a római levélben, az meg bemutatja azt a nyögvenyelős, meg nagyon frusztráló, meg kiakasztó, meg vereséghez vezető folyamatot, amikor megpróbáljuk a saját erőnkből csinálni ezt az egészet. És az az érdekes, ez az, az egész hetedik rész egyébként tele van azzal, hogy én csinálom ezt, meg én teszem ezt, meg én, meg én, és én úgy számoltam meg, hogy az énről körülbelül 30 szort ez említést valamilyen formában. És persze rájön Pálapostól is, meg mi is, hogy ez biza nem megy. Maga merejéből nekem nem megy. Nem védkezné meg Istennek kedvesen élni. És akkor ide jut a 19. verstől, hogy hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. És akkor nem is csoda, hogy a 24. versben felkiállt, hogy én nyomorult ember kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. És jön a válasz is a 25. versben, hogy hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. És utána a 8. rész azt részletezi el, hogy hogyan is tesz szabaddá, -e, hogy ne ezt a borzasztó, mindig vereséget szenvedő életet éljem. És az az érdekes a 8. részben, hogy egyáltalán nem az énnel van teli, hanem a Szentlélekkel. Azt ismétli állandóan körülbelül 20-szor és az előző, nagyon frusztráló részben, meg a lelket egyszer sem említi. És ö, olyan érdekes, hogy ebben a nyolcadik részben az ént ilyen aktívan cselekvő értelemben egyetlen egyszer említi, és akkor, amikor azt mondja, hogy de ha a lélek által megöldöklítek a test cselekedeteit, és még ott sem csak úgy egyedül, hanem a lélek által. Tehát így, így azt látjuk, hogy van egy ilyen nagy különbség, és egy harc az emberben keresztényként is, ugye? És azt mindannyian tapasztaljuk. És van még egy másik rész is, amit ehhez szeretnék felolvasni, az meg a Galaták 5. részében van, a 16-tól a 26. verség. Tehát azt látjuk ott is, ugyanezt a test és lélek közötti harcot mutatja be, amit folyamatosan tapasztalunk, E -e, újjá született emberekként. És ez annak köszönhető, hogy e, ugyanisten megszabadított minket már a bűnbüntetésétől, meg hát a hatalmától is, de a jelenlététől még abszolút nem. Az majd csak a mennyben lesz. És nagyon sokszor tapasztaljuk is, hogy a lelkünk kézde de a test az erőtelem. És e, olvassuk fel ezt a, a Galaták ötödik részt, mert szerintem fontos. Ezt meg nem nyújtottam ki én sem. A 16. verstől fogom olvasni, Azt mondja, intelektiteket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellentör, a léleké pedig a test ellen. Ezek vihaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harab, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséja a testet megfeszítették szenvedélyével és kívánságaival együtt. Azt mondja, ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ugye a 25. versig olvastam. És egyébként ezek ugye a testcselekedetei elég nyilvánvalók, és ezek azok, amikkel mindannyian úgy vagyunk, hogy jaj, csak ezt nem akarom. <laughs> és ha, de bezzeg azokat a gyümölcsöket szeretném teremni, amiről itt a lélek beszél. És egyébként nagyon érdekes még a galatákból is, meg a Filipi beli levélből is kijön, hogy a testben járásnak az egyik definíció talán nem is ezek a cselekedetei, már a megnyilvánulásai, de a gyökere, mint ahogy ott a Róma hétben is láttuk, az az, amikor a magam erejében bízok, és, és magamban bízva próbálom akár a keresztény életet is élni. Most az az érdekes, hogy testi természetünk mindannyiunknak van, az még megváltatlan, és amennyi az marad, de, és az mindannyiunknak egyformán borzasztó. Tehát ezt nincs mit összehasonlítani, ha szörnyű, ezért nem lett meg engem senki semmilyen problémájával. Bármelyikünk potenciálisan képes bármire. És én tudom, hogy mindannyian tényleg arra vágyunk, hogy győzedelmesen éljük viszont a keresztény életünket, és itt láttuk, hogy annak a kulcsa az, hogy a lélek szerint járjunk. És, és hogyha ezt tesszük, ez befolyásolja utána azt is, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan érzünk, és tehát, hogy mi jön ki az életünkből, ugye, hogy hogyan viselkedünk. De persze a nagy kérdés, ez egy szuper jó hangzott, de hogy kell azt csinálni? nem Mert én ezt szoktam föltenni magamnak, hogy jó, jó hangzik, de én nem, nem intellektuálisan akarok csak kereszténységről gondolkodni, hanem szeretném tudni, hogy hogy kell ezt, gyakorlatban élni. És e, én egy ilyen definíciót állítottam össze magamnak, így levezett, hogy mit is jelent a lélek szerint e, járni az életünket. És hogy, hogy valahol ez azt jelenti, hogy állandóan ugye, élő kapcsolatban élünk az Úr Jézussal, és napról napra, meg percről, percről meg egyik helyzetről a másikra, Támaszkodunk a szentélekre, számítunk rá, bízunk benne, egyszerűen számítunk arra, hogy ő végzés bennünk, meg megcsinálja azt, amit ígért róla a Biblia, hogy ez az ő dolga bennünk és ha meg majd kell mond valamit, meg elhiszem, meg az ő erejére támaszkodva megcsinálom. Majd erről még beszélek. Tehát ezt így vezettem le. Hogy ez nem egy ilyen egyszer mindenkor azt mondom, na akkor mától kezdve, uram, és akkor segíts ebben, pá. Hanem ez egy ilyen folyamat, amin megyünk keresztül. Tehát, és amikor újonnan születünk, akkor Isten lelked nemcsak, hogy életre keltette ugye, a mi szellemünket, hanem belénk költözött. És Isten most nem azt várja tőlünk, hogy így a magunk erejéből érjük ezt a keresztény életet, soha nem is így találta ki, hanem ő maga belénk költözött, hogy azt lehetővé tegye. És, és azt akarja, hogy, hogy én számítsak arra, meg támaszkodjak arra, hogy ő bennem végzi is azt, amit megígért. Persze ehhez jó tudni, meg egyáltalán tudni kell, hogy mit is ígért, akkor az ige. Mindenre számíthatok a, a szent lelkről, és én egy ilyen csokorra valót gyűjtöttem ebből össze, mert azért rengeteg minden van. És, és megpróbáltam egy kicsit ilyen saját bizonyságokkal is telerakni, vagy Hát nem tele rakni, mert akkor reggelig itt lennénk, de néhány dolgot majd emlétek. Hát akkor menjünk itt sorba. Sokat leszünk a János evangéliumában, mielőtt Jézus ugye elment, akkor megígérte, hogy elküldi a Szent Lelkát. A János evangélium 14. részétől a 16.ig van ez a szakasz, és itt fogok felolvasni előbb a 16. és a 17. versből egy keveset, meg a 26. verset. Hogy itt azt mondja, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét. Nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Megutána még a 16. rész, 13. verse azt is említi, hogy ő elvezet minket, ez a pártfogó, a teljes igazságra. Hát ebből itt egy pár dolgot látunk. Például, hogy ő egy másik pártfogó lesz, az azt jelenti, hogy az a szó, hogy ugyanabból a fajtából, egy másik. Ugyanolyan, mint Jézus. És milyen jó volt, meg sokszor arra gondolunk, hogy amikor Jézussal jártak a tanítványok, és hogy nekünk is milyen jó lenne, nem? Hogyha itt lenne, mindent megkérdezhetnék tőle, és válaszol. Az ő van a terv, hogy merre megyünk, mit csinálunk. Bármiben szükségem van segítségre, itt van. Ha az adót kell kifizetni, ott van a hal, ki kell pecázni, meg és a szájában van a kettő. vagy Szóval, hogy milyen jó ez. És azt mondja, hogy most nekem meg mindannyunknak még jobb. Mert hogy a szent lelkét elkölte, aki mindig folyamatosan mindannyiunkkal ott van. És ő ugyanolyan, mint Jézus. És uh, annyira jó, hogy ugye például az ő neve az, hogy a pártfogó, vagy segítő. Hogy, hogy bármiben... Isten akarja, és hogy kérjem az ő segítségét a legkülönbözőbb dolgokban, amit az életemben rám bízott, akár az anyaságot, vagy mondjuk rá nekem sokszor a szolgálatban, és emlékszem, amikor életemben először kellett tolmácsolnom, az egy hónapja voltam keresztén, és egy diszkóban kellett egy koncertet fordítani, és egy valakinek a tételét, egy ilyen keresztény emberét, és tudom, hogy, hú, be voltam ilyet, vagy sosem csináltam ilyet, meg még egy diszkóban ki. És akkor tudom, hogy megkérdeztem, és imádkoztam hogy 8 szentleg, akkor most segíts nekem fordítani. És, és egész jó volt, úgy relatív, de a lényeg az az, hogy tényleg segített. És utána kérdeztem meg egy misziunálist, hogy én megkértem a szentelket, hogy ebben segítsen. Lehet ilyet? <gül> és akkor mondja, persze. Tehát, hogy bármiben. Ő azért adatott nekünk, hogy segítsen minket végig az életen, a bármilyen apró cseprő dolgán keresztül. És, és, és akarja, hogy tudatosan kérjük ezt, és számítsunk is a segítségére. És a, ugye a másik fordítása nevének az, hogy ő a vigasztaló és hogy hát arra meg aztán pláne sokszor szükségünk van bármilyen helyzetben, és, és, és kérhetjük is, ugye az ige azt ígéri, hogy Isten a minden vigasztalás, Isten és is minden nyomorúságban megvigasztal minket, hogy a bizonyságban is hallottuk, hogy, hogy visszanézünk az életünkbe, nem volt sose olyan, hogy nem kérhetjük, hogy akkor vigasztalj meg, én is sokszor kérem, hogy vigasztalj meg most engem, és sokszor vagy egy igazságot eszembe juttat, vagy, vagy csak ahogy olvasok érten, hó, vagy valakivel beszélgetek, hogy csak történik velem, és tudom, hogy ez most az ő vigasza, és ez volt a válasz, és szabaddá tette a szívemet, levette a terheket róla. Itt még azt is láttuk, hogy ez a Szent lélek, megtanít minket mindenre. És annyira jó, hogy nála van a tanterv. Nem nekem kell előírnom, hogy, hogy most akkor miről kéne, hanem csak járhatok vele. És ő megtanít engem. És olyan jó, hogy elvezet a teljes igazságra. Pontosan tudja, hogy, hogy mit kell megmagyaráznia. És, és ez, hogy a teljes igazság, annyira tetszik nekem az egész elmúlt évben, ahogy készültem is a női órákra, meg a, a saját életemben Isten annyira tanította, hogy, hogy mindig Isten a szent lelkével munkálkodik bennünk, és a szentlek eszköze, meg az ige, és ez a kettő mindig együtt jár. Hogy a szentlek az igét használja az életünkben, a formálásunkra, a változtatásunkra. És... Annyira tetszik nekem, hogy ő, hogy ő annyira az élethelyzetekben tanít minket a Szent Lélek. Nem, hogy az, az jön ki az igéből, amire ebben szükségem van. És hogy pontosan úgy, mint Jézus, ugyanígy, hogy járt a tanítványaival mindig, ami éppen előállt, és, és azt olyan élően tanította nekik azon keresztül, nem, nem, nem egy tanteremben. És um, annyira tetszik nekem, hogy hogy számíthatok erre a szentélek esetében, hogy tényleg előállt egy helyzet, fogalmam sincs, hogy itt most Isten mit gondol, de kérhetem. És számíthatok rá, hogy elvezett minden igazságra azzal kapcsolatban, ahogy keresem őt. Meg egyáltalán ő itt lett az igét. Őt kérhetem. És kérem is, hogy nyissa meg, szóljon hozzám belőle, tanítson azokra az igazságokra, amit most kell megértenem. És... És látjuk az egényből azt is, hogy ő juttatja be Jézus szavait, hogy ő az emlékező tehetségem. és annyira jó, hogy eleint én úgy voltam a szentélek, vagyis hát a dolgokkal, amikre Isten tanított, hogy hú, ez most annyira jó, és áldául próbáltam magamnak ismételni, hogy el ne felejtsem. de hát annyi minden van. És tudom, hogy ez az ige az, ami felszabadított, hogy én csak rejtsem a szívembe a dolgokat akkor ott, Tegyen meg, meg, és majd rábízhatom, a Szent Lélk, amikor kell, arra emlékeztetni fog, hogy nem, nem, nem nekem kell ezt itt most tartani valahogy, hanem hogy ezt mind rábízhatom, és, és számíthatok rá. És ezt és, és sokszor tapasztaljuk, és nem, hogy ez csak oppá jön egy ige, és az eszünkbe jut, vagy, vagy amikor nincs, nincs alkalmam olvasni, hogy most kérlek, hogy, hogy bölcsességet ebben a helyzetben, és egyszer csak ott van. És az a Szentlélek munkája az életünkben. És ö, mást is mond, ugye, ö, mert láttuk, hogy ő vezérel minket, és mindig az igét, ugye igazságra vezérel. Az életünkben annyiszor szükségem volt nekem is vezetéste, az előbb beszélgettünk. frusz vagy egyik egyről a másikra, meg hogy hogy, hogy hogy terelget. De ő vezet szépen. És ő a vezetőnk, támaszkodhatunk rá, és számíthatunk is rá. Hogy ez teszi az életünkben, ahogy kapcsolatban vagyunk vele, kérdezzük őt. Azután a, a még mindig a Jánosban, a 16. rész, 8. verse. Azt mondja, hogy és amikor eljön, már mint a Szentlélek, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. És annyira jó, hogy én erre az ígéretére számítok a Szentléleknek nagyon sokszor, például amikor bizonyságot teszek. Tudom, hogy ő az egyetlen, aki viszont ezt a másik embert meg tudja győzni és meg tudja neki mutatni. Hogy tényleg vétkezett Isten ellen, hogy hoppá, ezért ítélet jár, és el van tőle választva. Tehát, hogy ő, ő lehelhet egyedül életet az üzenetben, az evangelium üzenetébe, és hogy erre számítok, hogy nyomkod hát Tudom, hogy nem az én szavaim teszik. De olyan érdekes, hogy ugyanez az ige bátorít engem arra is, vagy abban, hogy nem kell magamban vájkálnom egyfajtában, hogy mi nem stimmel, jaj, biztos valami nem stimmel, hanem hogy a Szent élek az, aki megfed minket a bűn miatt. Hogy ő annyira vágyik arra, hogy kiszedje azt az életemből, mert tudja, hogy azt tesz tönkre. Hogy ő az, aki amikor kell, oda nyomja. És, és ő az, aki felszínre hozza, meg kievít, amikor kell. És, és, és annyira jó ezt tudni, hogy ő figyel. Nem nekem kell így figyelni az életem minden területét, hanem ő figyeli. És az orram alá nyomja, amikor kell. Amelyik éppen kell. És um, Sokszor ugye az igéről is ugyanazt mondja az igé, hogy az fed meg minket. Tehát ugye egyszer csak élővét, ez egy hoppá. Olyan érdekes, hogy múltkor volt egy ilyen eset, hogy szó nélkül maradtam egy ilyen nehéz beszélgetés közben, hogy így nem tudtam, itt. van. És Isten nem a szavakat, és, és amikor elutaztam, és olvastam a Jeremiás könyvét, és ott a, a profétának Isten azt mondja, hogy ne egy meg tőlük, mert akkor megijesztelek általuk. És Isten így megmutatta, hogy azért tudtál így, félelemtől így betolni, mert már eleve féltél. És hogy akkor sikerült is nekik, hogy, hogy, hogy ú, én azt nem is gondoltam, azt hiszem, hogy milyen szelid vagyok, egy szót nem szólok. És biztos az is része volt, mert Isten mutatta is, hogy nem kell, de hogyha kellett volna, akkor a nevemre nem emlékeztem a beszélgetésben, hogy valamit mondjak. És annak az oka félelem volt, és Isten így hoppá, egy felszínre buktatta, és annyira jó volt, mert akkor ezt kezelhettük Isten előtt, oda vihettem hozzá. És azt tetszik még a Szent Élekben, hogy, hogy ő soha nem csak egy ködösítve fed minket, hogy valami nem stimmel, hanem ő konkrét. <gül> Mindig konkrét. Az Ige, meg Isten ő határozott, az ő fedőszava határozott, tehát konkrét. Hogy ő várja, hogy én abból kikerüljek. Tehát én... Pontosan rámutat, nem, nem, nem csak úgy rám nehezít valamit, hogy valami nem stimmel, és ez annyira felszabadító, és, és, és olyan jó, hogy ügyesen így fejbe tud vágni, ugye, hogy engem is, így, ez volt, amilyen bajom, félt a Na, hát nem is gondoltam. De azt tetszik még, hogy a szent nem csak fejbe vág minket ezzel, hanem utána ugyanitt a Jánosban azt is mondja, hogy ő bizonyságot tesz Krisztusról. Ő az, aki nem csak megmutatja, hogy itt elrontottad, hanem azonnal oda is visz, hogy de Krisztus meghalt ezért. Csak valld meg neki, lemossa most azonnal, és minden rendben van köztedés Isten között, hogy, hogy a Szent mindig erre vágyik. És az egyik legcsodálatosabb szolgálata szerintem az, hogy egy rámutat a bűnénkre, hogy megfed minket. Mert abszolút nem azért csinálja, ahogy azt mondja vele, hogy nem nézd meg magad. Hanem csak azért, hogy na akkor gyere, hozd meg, lemossam, megtisztítanak. de Te már teljesen tiszta vagy, ugye? Azt mondja Jézus, csak pepiszkolódott a lábad, le akarom mosni. Most azonnal. És annyira... Tetszik, mert ahogy ő munkálkodik, az reménykelt. kelt. tudhatom, hogy most azonnal, akár mekkorára mutatott rá, most azonnal megvalhatom. És ő elmondja nekem rögtön, hogy Krisztus az hű és igaz, és megbocsátja, megtisztít minden hamisságtól. És visszatérve most egy kicsit a róma levélre és a nyolcadik részre, és ott leszünk egy darabig, azt annyira tetszik nekem, hogy ugye ott a római levél 8. részében, ahol mutatja, hogy akkor hogy is kell győzedelmes életet élni, és minden a szent szól, meg mindent a szent élek csinál, és egyszerűen csak egy. Pontosan Jézusról tesz bizonyságot, az hihetetlen igazságokra emlékeztet arra, hogy Jézusban én ki vagyok, ő mit tett értem, hogyan viszonyul hozzám, és, és különösen bukták el esetén, nagyon szeretem a Róma 8 olvasni, hogy nehéz idők esetén, hogy ez mindig az. És uh, itt egyszerűen tényleg a Szentlélek ebben a nyolcadik részben csodálatos bizonyságot tesz Jézusról, és felemeli a szemünket őrá és uh, milyeneket ír. Most nem fogom uh, olvasni az egészet, de azt mondja, hogy nincs most már semmiféle kárhoztatásom, ha Krisztus Jézusban vagyok. Meg neked se. Nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy féljünk, ugye, hogy jaj, mit tettem, hanem a fiúság lelkét, ami azt kell, hogy a bácsám, vagy apuci, tehát, hogy úgy jöhetek oda hozzá minden terhemmel, meg minden bukásommal, mint az apokámhoz akkor azt is tudjuk, hogy ha Isten szeretjük, akkor ez is. Ez a dolog is. A javunkra van. Minden a javára szolgál azoknak. Ez is formál. Azt is látjuk, hogy ha eleve elrendelt, akkor elhívott, ha elhívott, megigazított, és ha megigazított, meg is dicsőített múltidőben. Tehát, hogy be fogja fejezni a munkát, amit elkezdett bennem. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, ő, ő nem vádol, tehát ő az, aki megigazít. Ő nem e, ítél kárhozatra, hiszen Jézus meghalt, és feltámadt értünk, és most meg még esedezik is értünk. Az ő szeretetétől semmi nem választ el. Még ez a nagy bukása sem esetleg. És ez annyira jó, hogy a Szentlélek, tehát amikor megfedett, akkor bizonyságot tesz Krisztusról, és mindezekről az igazságokról. És, és annyira érdekes, hogy ez a Róma 8, ha megfigyeled, azt részletezni, hogy hogy kell végül és győzedelmesen élni Krisztusban, és abszolút nem arról szól, hogy nekem mit kell csinálni. És ez annyira hihetetlen egy hú, ezt, meg ezt, meg ezt. És, Egyszerűen felemeli a szemem Jézusra arra, hogy ki ő, meg ő mit tett, meg én ki vagyok ő benne. És amikor így felemeli a szememet a Szentlélek, és Isten szorosan mondja is nekem, te azzal foglalkozz, a Szentlélek ezzel akar téged foglalkoztatni, akkor egy csodálatos dolog történik velem. A második Korintus 3.18 mond valami különleges dolgot. Hogy mi pedig, miközben így fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan. tehát mi ezt csináljuk, mi őt szemléljük, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelkát a dicsőségről dicsőségre. És itt a metamorfózis szót használja, tehát átlényegülünk, teljesen átalakulunk, hogy én őt nézem, közben a lélek engem átváltoztat, és egyre inkább hasonlóvá tesz hozzá. Nem nekem kezen bütykölni. És ö, olyan érdekes, hogy még tényleg nem nekem kell azon sem a szememet tartanom, hogy Isten ebben az életem melyik törletén kellene, hogy munkálkodjon. Ő, ő nagyon jól ért hozzá, hogy és csak észrevesszük, hogy mindig ez van tapétán, akkor ezen ö, munkálkodik. És ö, ez olyan, mintha Isten önök egy példát mondott, hogy így a térfelemre szerválná a labdát. És akkor nekem csak vissza kell ütnem mint a tenészben, hogy csinálhatod, végezheted ezt a munkádat. És, és sokszor ilyen, úgy történik, hogy hirtelen minden erről szól, és fölkelti az érdeklődésünket, hogy érdekel, hogy ezt meg hogy kéne megoldani. És arról akar elvezetni minden igazságra, és abban akar erőt adni. De annyira jó nekem az, hogy az is egy nagyon nagy ígéret, és itt van a Róma 8-ban, hogy Isten nem csak... Azt ígérte meg, a szerintem nem csak abban segít, hogy felkeljek, ha elestem, hanem erőt akar adni ahhoz is, hogy előbb ne kell. <gül> És a, a Róma 8, mondanám, 10-11-et olvasom fel. Azt mondja, ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Annyira jó, hogy Isten... Nem várja el, hogy én magamtól megálljak a kísértésben, vagy magamtól, a magam erejéből éljem ezt a keresztény életet. Ő tisztában van azzal, amivel mi is, hogy akkor Isten valamit mutat, hogy na, akkor ezt csinált, igazza vagyok, hogy tehez akkora erő kell, hogy ezt valóságban megcsinálom, akkorával Krisztus támadtattad fel a halálból. A világ mindenség minden ereje kell, hogy én ebben képes legyek így viselkedni. És, és ez az erő áll a rendelkezésünkre, mert az a szent lélek bennünk, hogy az Efézus szerint, aki akkora mindenható erővel munkálkodik bennünk, amekkorával fel kellett támasztani a Krisztust a halálból, ekkora erőre számíthatunk, és Isten akarja is. Tehát hogy nekem is ezt tanítja egyre inkább, hogy, hogy nem csak, hogy megmutatja, hogy na csináld ezt, és akkor onnan néz, hogy aha, és akkor én majd én megcsinálom, és akkor elhasalok rendszerint, hanem megmutatta, és azt szeretné, hogy én most számítsak rá, és egyszerűen csak higgyem el, hogy ott van az erő, ő, ő adja az erőt, és hogy elmondjam neki, hogy ebben van rá szükségem. Kérlek, most segíts! És nem csak úgy, hogy mától kezdve az életem végéig mindig ebben, hanem most, ebben a konkrét helyzetben itt, gyere, és adj nekem erőt. Itt áll előttem ez a kísértés. Ne akarok belesni. Gyere, és, és adj erőt, és változtasd meg a belsőmet, és hányszor tapasztaljuk, hogy megcsinálja, amikor így konkrétan most számítok rá. Hogy, és bízok benne. És csak átveszi a hatalmat. Vagy nagyon sokszor, amikor a hormonjai az embernek ott vannak, hogy ma van mindenkivel veszekednék. <gül> és tudom, hogy holnap már nem így lesz. De most már mindegy, kivel, mindegy, miért, csak úgy kiveszekednék magam. <gül> és akkor mindig egy hogy hogy hoppáci. Uram, erre az ígéretre számítok, hogy támad fel ezt a, a, a testemet kezd életre, és uralkodj fölötte, hogy nehogy az jön ki, amit az én testem késztet, és, és azt tapasztalom, hogy este, jé, te segítettél, kedves voltam, <gül> pedig a torkának akartam még reggel esni, el se hiszem, és hogy számíthatok rá, tehát, hogy, Isten, hogy nem, nem azt kell mondom, hogy kibírom, hanem, hogy fúram, ha nem segítesz, nem bírom ki, és amikor mi megalázkodunk, és megmutatjuk Istenek, hogy szükségem van rád, amit ő mondott is, hogy nálam nélkül semmit se cselekedhettek, akkor ő az alázatosnak mit csinál? Kegyelmet ad, megadja mindazt, amit kell. De ha azzal állok hozzá, hogy menni fog ez uram, ezt figyeld meg, akkor ő ellene áll a keménynek, és akkor áthasalok. De ha hogy csak oda jövök, hogy uram, nincs bennem mindez, de benned igen. És Isten mindezeknek a forrását nem az én személyembe tette. Bizonyos értelemben vége, hogy a Szent Lélek ott él, de ő a forrása. És nem csak ilyenkor, amikor mondjuk a kísértés van, vagy hasonló, hanem ugye már felolvastuk a Galatán az 522-t, a lélek gyümölcseit, a szeretet, öröm, békesség. És persze mindezek növekszenek, ahogy Krisztussal járunk, ugye, hogy a gyümölcs érik de, de ezt kérhetem most, az adott helyzethez, hogy hoppá, itt lesz ez az ember, és nekem természetes szeretetem nincs, most kérlek töltsd be, és adj nekem szeretetet, vagy türelmet ehhez a konkrét szituációhoz, nem, vagy mától kezdve akkor, most. És azt szoktuk tapasztalni, hogy ezt megcsináljuk, hogy jé, visszanézve, hogy jé volt. Rátszámítottam, és hű voltál. És, és Isten nekem is azt tanítja, hogy tanuljak meg így járni vele. Hogy ez az én fő dolgom igazából, hogyha lélek hogy számítok mindenre. És hogy, hogy Isten, tehát akkor nem ver agyon, mert olyan sokszor agyon verjük magunkat, hogy hoppá, nincs bennem elég szeretet, már megint nem örülök, se nincs. És hogy, hogy Isten ezeknek a forrását nem várja az tőlem, amit nem belém tett. Akarja adni. Csak kérjem és számítsak rá, és, és adja, vagy amikor mondjuk egyedülállóként, és, és legtöbbször a fiatalabbak mennek férhez, ugye, vagy ha házasodnak, és ez már én hosszú évek óta így van. És emlékszem, amikor így Istenhez jöttem, észre, hogy óram, ez nekem is egy jó helyzet, te ugyanúgy áld ezt engem, engemet is, mint őket, és segíts nekem osztatlanul örvendezni abban, amit az ő életükben csinálsz. És, de ha magamtól, erre nem leszek képes. És, és annyira érdekes, hogy Isten igenis adta, elárasztotta a szivátor, én annyira szeretem, amikor ő összehoz embereket, meg házasodnak, és szeretek benne gyönyörködni, szeretek benne örvendezni, én csak most már rögtön eszembe jut az lima, hogy most is tölts be engem osztatlan örömmel. És mindig megteszi. Egyszerűen hűséges. És... E és annyira jó még azt is tudnunk, és szerintem ez nagyon fontos tudni ezzel a test és lélek harcával kapcsolatban, hogy a testi természetünk mennyig nem fog megváltozni, hogy ez a harc el fog kísérni minket amennyig. Hogy nagyon sokszor ott él bennünk egy téves fogalom, és ez iszonyú teherkény nehezedik ránk, hogy től vagy meg kell majd szabadulnom, hogy majd egyszer már én így hogy már nem lesz, én már csak így, hú, én mint az angyalok, olyan leszek itt a Földön. De nem, nem ígéri a Biblia, hogy ennek a harcnak vége lesz itt a Földön, de azt ígéri, hogy tanulhatok a lélek szerint járni, mindig járhatok a lélek szerint, és, és választhatom azt, ugye Isten azt ígérte, hogy nem kísért erőben felül, hanem minden helyzetben megadja a kimenekedő utat hogy minden helyzetbe fordulhatok hozzá, számíthatok az őrejére, és, és, és az őreére támaszkodva léphetek úgy, ahogy neki kedves. És, és olyan érdekes, hogy amikor... És, és ez mondom, hogy az, az, az is fontos tényleg, hogy ez mindig... Tehát most. Tehát most kell számítanom rá, nem most hogy majd 20 év múlva ezt kell. imádkozhatok azért is, persze. De hogy ez egy folyamat, élő kapcsolatban akar látni minket, hogy olyan Kata is mondta. És uh, utána van még egy pár ígéret, amire szintén uh, támaszkodhatunk, mert hogy uh, azt se tudjuk, hogy uh, mit kérjünk néha, vagy hogyan. Ugye ott a Róma 8-ban azt ígéri, hogy a... a a lélek segít a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Ő segít nekünk imádkozni is, és annyira érdekes, mert ugye van, amikor egyszerűen a... Egy teljesen más nyelven szólni. Van, amikor én is, egy ugye az a cikke, hogy most mit fogok mondani, mindenfelé vannak a gondolataim, hogy valaki oda, hogy imádkozz, értem, és így, nem szoktatok így nem? és Én erre az ígére számítok akkor, hogy hú, szent lélek van, amikor hangosan is mondom, van, amikor csak magam vagy, hát akkor most vezessd az imámat. És olyan érdekes, csak így jönnek a gondolatok, és utána a másik mondja, hogy fú, pontosan ezért kellett, vagy vagy van olyan helyzet is, ugyanerre az ígére csak tudom, hogy valami annyira nincs rendben, és ott vagyok, Isten, meg se tudom fogalmazni. És mondom, tudod mit, én csak így elkiáltom magam, hogy aaaah! és te fordítsd le. Egyszerűen annyira jó, és erre számítok, hogy te értetted, te tudtad, hogy én mit kiáltottam neked, én nem, de te igen. És válaszolni fogsz rá, és ez olyan jó. De nem csak imádkozni segít Isten, nem csak akkor számíthatunk a, a Szentlélekre, hanem hogy vagy beszélgetéseket, vagy nehéz beszélgetéseket, nagyon sokszor nem tudjuk, mit fogunk mondani. Nem? Próbáljuk eltervezni meg minden, de van egy ígéret a Márk 13-11-ben, hogy itt mondjuk a züldesztetésre vonatkozik, hogy amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltak, hanem a szentlélek. És az annyira jó, hogy, hogy nem kell előre jognom, hogy majd hogy fog alakulni az egész. Nem, nem az a baj, hogyha átgondolom, de se tudom. <gül> és, és Isten azt is mondja, és nem is mondom meg neked elejétől végig, az első gondolatot fogom megmondani, és hitbe kell járnod, hogy végig ott leszek, és adni fogom. És, és tudom, hogy helyzet csak ezt kérem, meg tudom, hogy az ő útjájárok, akkor annyiszor tapasztaltok, hogy fú, mit tett? Már megint mit tett? És... És akarja. Tehát ő ezt, ezt folyamatosan és mindig azt akarja, hogy megtanuljuk, Nem csak ilyen kivételes alkalmakkal, hanem számítsunk rá az életünkben így is. Azután ott van a, a szolgálat is. Ugye, hát szükségünk van nem csak arra, hogy bennünk legyen és mindezt csinálja, hanem hogy meg is erősítsen, és hogy adja az ajándékait. Például amikor tanítok hú, akkor én nagyon is számítok a szentlélekre és arra, nem csak amikor ide kiülök, hanem az első pillanattól kezdve, hogy Uram, hogy nekem bölcsesség, adj a tanítás ajándékát, a profétálást, hogy te tudod mit akarsz szólni, Mutasd meg! És annyira szeretem a folyamatot. Pont ezt, hogy annyira tapasztalom, ahogy megmutatja, hogy miről kell beszélni, hogyan kell beszélni róla, és akkor, fúra éges, belém is ezt az üzenetet. Hú, már ennyit megmutattam, most már sok gondolat van ebből a cirkuszból, segíts nekem valami gondolatot menni. Tehát aztán, hogy ez ki is tudjon égni belőle. Beleégjen azokba, akik hallgassák, és valami örökkévalót elvégezzen a szívekből, hogy annyira ráutalt vagyok számítok ezekre az ajándékokra. Vagy hogyha valaki tanácsért fordul hozzám, fúram, ad nekem a bölcsesség szólást, nem? Az ismeret ajándékát, hogy a helyzet mögé is belássak, ha olyan kell, amit, amiről nem tudhatok, vagy ő el sem mondja, meg, meg mit akarsz most erre a helyzetre mondani, miatt te szabad az ő számára, az igéből. Ugye ad nekem a profétálást, vagy ha imádkozni kell, ugye ad nekem a nyárvaken szólás ajándékát, vagy tehát, hogy egyszerűen Isten akarja, mert ugye az Ige ígéri ezeket az ajándékokat az 1. Korintus 12-ben, Isten azt mondja, hogy törekedjetek a hasznosabb ajándékra. És akkor én a megfelelőppán, ezt a szerkendjük. Hogy de melyik a megfelelőbb? Hát ami az adott helyzetben ebben szükséges. És akkor így, hogy a tanítok ezeket kérem, a tanácsok azokat. Ha megem ez van, ami az adott helyzetben. Kell. Azt kérhetem, azt kér, mondja, hogy kérjem csak. És ö, ö, olyan érdekes, hogy az ember, amikor így, így tapasztalja azt, hogy a Szent Lelk munkálkodik az életében, nem meg hogy vele ér, hogy nem is az a vágya, hogy fú, akkor most rohanok, és én teste szerint akarok élni. Nem, olyan érdekes múltkor ö, ö, voltunk Vajtán is, és, és Tényleg csak hallottuk az igét, meg annyira ott volt Isten, és utána arról volt szó, hogy valami színházba mehettem volna és megtudtam, hogy hát eléggé kétes erkölcsi dolgok vannak abban a darabban, és csak úgy voltam, hogy én nem akarok elmenni, mert tudom, hogy az úgy bemocskol. Hogy, hogy, hogy nem akarom, hogy bármi, de bármi. Nem azért, mert, hogy oh, az rossz, hanem én nem akartam, hogy bármi, de bármi megszakítsa azt a kapcsolatot, ami most ebben, meg ami Istennel kialakult ebben. És hogy nagyon sokszor, tehát amikor így tapasztaljuk őt, akkor eleve, tehát a lélek szerint járunk, nem fogjuk véghezvinni a test mert nem, nem is az a vágyunk, nem is azon van az eszünk. Természetesen van még a szentlekkel való kapcsolatunkat, illetően két dolog, amit meg akartam említeni. Mert hogy azért ennek a sok-sok jónak a folyását akadályozhatjuk az életünkben, úgy elvághatjuk. Hát egyrészt néha nem tudunk egyszerűen ezekről a dolgokról, és nem számítunk rá. Van, amikor pedig nem hisztük el. Az is akadályozhat, hogy, hogy hát egyszerűen csak a hitetlenségünk sokszor megakadályoz minket abban, hogy az ígéret földjén éljünk. És, és ezek mind olyan dolgok, amit, amit minden kereszténynek mondott Isten. Elég a mustármagnyi híd. Szóval nem kérdés, hogy most vonatkozik rám? Nem vonatkozik rám. Krisztusban vagyok, vonatkozik rám. Számíthatok, hogy ő ezeket tenni akarja az életemben. Ezért jött a Szent Lélek. Tehát, hogy ő, ő vágyik ezt tenni. És, de van még két dolog, amit az Igen mond, hogy megszomoríthatjuk ugye a szentelket, hogyha a vétkezünk. Fézus 4.30-ban, vagy beszél arról is, hogy kiolthatjuk őt. Az első tesztaléka 5.19-ben, és azt akkor lehet, amikor ő valamire indítana, hogy tegyük, és mi meg ellenállunk, nem csináljuk meg. És, tehát én rendszeresen előidézem mindkettőt, mindenki előfordul, ugye? És sokszor úgy veszem észre, hogy egyszerűen így nem árad a Szentlélek. Hogy így számítanék rá, és hogy nem jön. Hogy így hogy, hogy nem, nem használja az ajándékaimat, így számít, és nincs. Nincs. És például Lengyelországban nagyon érdekes volt, amikor kint voltam 5 évek és, és tudom, hogy sokszor is Isten, így a szívembe tesz dolgokat, hogy elmondjam más embereknek. Nem? És, és tényleg kiderült, hogy tőle való volt, vagy alátámasztott, amit már különben is munkál az életükben. És ez csak egy semmi, zéró hosszú, hosszú időn keresztül. És én megkérdeztem Istent, hogy bűnbe, vagy, vagy mi történt, hogy én nekem ez így, így, így nincs. És akkor egy Isten rámutat, hogy kioltottad a lelkemet, éldi, mert amikor a szívedre tettem dolgokat, nem mondtad el. És az általában akkor van, amikor a, a szolgálótársaimnak, vagy a pásztoromnak, és itt bátorító dolgokról van szó, szóval, hogy nem is nem, nem valami jelent, csak én úgy vettem, hogy hát ők tudják, most mitől jövök én, és hogy és te meg azt mondtad, hogy nem, azt hallaniuk kellett volna. Általad akartam bátorítani, és meg kellett ebből térnem. Mert ugye mit tehetünk? Rajta kaptam magam, hogy megszomorítottam, meg kioltottam. Hát az ige azt mondja, hogy ez is megvalható. Most azonnal rajta kaptam magam. És megbocsát. És utána kérhetem, hogy újj is megbennem az erős lelket, mint Dávid kérte. Hogy is újra töltsd ki rám. És te nem fog hónapokig váratni, nem kell vezekelni ott megtisztít, és mehetünk tovább előre. És uh, annyira, uh, nem sokára be is fejezem, <gül> okay. hogy uh, egyszerűen Isten engem mostanában egyre jobban lenyűgöz azzal, hogy micsoda hatalmas ajándékot kaptunk a Szentlélek személyében, aki bennünk él. Hogy, uh, hogy a Szentháromság harmadik személye minden isteni tulajdonságával és erejével, bennünk él személy szerint, hogy hát számítsak már rá, mert csak én doktrinailag tudjam, hogy, hogy Isten azt akar, hogy ezeket mind éljem, élvezzem, tehát azért meg mindannyian, nem csak én. Hogy ez egy annyira dicsőséges és csodálatos igazság, és hogy az apostolok nem voltak ebben kiváltságosak. Tehát hogy ez, ez minden egyes hívőjé, és attól a nattól kezdve, hogy megtért. És, és növekedhetünk a megtapasztalásában. És Isten ebben ezt mondja, hogy a növekedés, erre jövök rá így a húsz év alatt lassan, egyre inkább, hogy nem arról szól, hogy én egyre jobban megerősödök és megy ez már nekem ez a keresztény élet, hanem a növekedés inkább arról szól, hogy egyre inkább tudatába vagyok annak, hogy mennyire Istentől függő vagyok, és rászorult vagyok, de hogy támaszkodhatok rá, és függök is tőle. És hogy ő, ő meg mind Mindaz az az életemben, aki akar lenni. És, és sokszor úgy érzem, hogy egy hát gyerekcipőben járok minden téren, még ezen is. Tehát a végtelenségig lehet növekedni. És Isten akarja is, hogy növekedjünk. És, és szerintem azért is hoztam fel ezt a témát, meg Isten az életemben, és mert néha megfeledkezünk erről. Sokan így kezdtük. Megtértünk, ha fogalmunk nem volt semmi. Isten kijöntötte a lelkét, és fú, úgy jártunk lélek. Szerintem valami nem tudom, mi történt, de úgy... Elkezdtük már azt inni, hogy így most már azért, jó, Isten elkezdte, majd a mennyben is ott lesz, azért, vagy ez már, most már magamra is támaszkodhatok. És, és volt ilyen, hogy egy, pont egy missziós konferenciára menett, hogy, hogy vagy valami uram nem stimmel, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy hiányzik, úgy ne, és nem tudtam rájönni, hogy miért, és, és pont erről szólt, hogy Szent Lelkre az egyikor és akit kapcsoltam, hogy én már megint elfelejtettem a szentlélekre támaszkodni. Én már megint csak ildiként akarom élni ezt a keresztény életet. És hogy Isten ezt nem ilyenre tervezte. És, és ez volt a probléma. És, és olyan jó volt kapcsolni. hogy ja, megint. És akkor töltsd be. És akkor most ettől a pillanatot kezdve megint. Akkor elkezdem gyakorolni, hogy rá támaszkodok. És... Szerintem Isten ezt akarja most is, egyrészt emlékeztetni, szeretett volna minket ezekre, meg hogy akkor most kérjük is. Lehet, hogy, lehet, hogy elmondhatod valamire, hogy kioltottad és meg kell vallani, vagy hogy hoppá, szentlek a tiéd, de azért nem adod át magad az uralmának. Hogy de hát akkor ezt is elmondhatom neki, és most választhatom azt. Meg kérhetem, hogy újra csak töltsön be. Az apostolok is hányszor kérték újra és újra. Nem, nem kerül ki belőlünk, tehát ő ott bent van, mint Pecsét, csak azt az erős lelket, hogy újítsa meg, újra ruházzon fel az erejével az élethez. És, vagy lehet, hogy valami nagyon konkrét dolog van. Lehet, hogy Isten valamelyik ígéreteit szólt hozzád, hogy ja, ebben az életemben most a szendlegre kell támaszkodni. Akkor most imádkozhatunk ezért. és uh, Igen, hát akkor imádkozzunk. Jó. De ágalcsám, annyira köszönöm neked azt, hogy csodálatos jó hír az evangélium, és köszönöm neked, hogy belénk költöztél. Köszönöm neked a lelkedet, és köszönöm szent lélek, hogy itt élsz, és hogy ilyen vagy, ami ennek mutattad magad, hogy nem kell téged erre kényszeríteni, hanem ezek tények. Te ilyen vagy. És arra kérlek, hogy taníts itt mindannyiunkat, te támaszkodni, emlékeztes minket, kérdek ezekre az igazságokra, nap mint nap, minden egyes újabb helyzetben. Te látod, hogy melyikünknek miben van szüksége a munkahelyén, a szolgálatban, a házasságában, vagy a gyerekneveléshez, vagy te tudod, Uram. Egyszerűen szükségünk van rád, és, és, és köszönöm, hogy számíthatunk rád, hogy te úgy találtad ki, hogy ez nélküled ne menjen, de veled megmehet. Úgyhogy taníts minket erre, és annyira hálás vagyok neked azért, hogy, hogy ezt tanulgathatjuk, és hogy nincs fölöttünk közben ott egy giotin, hogyha nem sikerül, akkor az így leszakad. Hanem kegyelemben vagyunk közben is, és a gyermekeid vagyunk, és az apukánk vagy, és szeret minket, és ez olyan jó hír, hogy vágyunk növekedni benned, és kérlek, hogy rejtsd bele ezeket az ígéreteket a szívünkbe, és és már ma délután is, meg ma este is, segíts, hogy alkalmazzuk. gyere és frissen tölts be mindannyiunkat a Szent Elkeddel. És, és munkálkodj bennünk tovább. Szeretünk téged, és szeretnénk letenni neked az életünket. Szeretnénk a te útjaidon járni, mert annyira jó a te akaratodban lenni. Jók a te terveid, mert te jó Isten vagy. És, és egyszerűen tényleg csak örülünk, hogy itt lehetünk, és szólni akartál hozzánk, és megérinteni minket. Szeretünk téged a te nevedben. Amen.